Më njohja shqiri më i plotë dhe më i plotësuar i takon vetëm zotit tonë gjellë gjelalu hu, Allahu Subhanehu vëtë ala. Për sëndetja më shira rahmeti zotit e bareke vëtë ala, mbi zëtriju në pengamberve Muhamedin sallallahu aleyhi sallem, mbi shok të ti besnek, mbi famine e ti të ndarëshme, mbi bashkëshor të, të ti të pasra dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botës, Të cilë të ndjekin me të mirë dheri në dita në gjikimit Do të vazhdojmë e lejnë Allahu Gjellë Gjellë Luhu Të ndërshëm gjemat Mbi jetë matik të vetëshant E cilë e ka trajtua Libri Zotit Gjellë Wa Ala Suneti Pengamberit qëllë Allahu Aleyhi Wasallam Allahu Gjellë Gjellë Luhu Ka zbrit të këneve liber Dhe të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një Në përmjet të cilit libër në e ka drejtu rrugën ton, në e ka drejtu e të mëndumit ton, në e ka drejtu mentalitetin, në e ka drejtu kuptimin, në e ka drejtu e gjithë shka qa ka të bojë me neve. Dhe kitë këto procese, Allahu Gjellegjellu i drejton për njëherë edhe ajo është vetëm në përmjet libërës. Onda Allahu Gjellewalë në surën El Isra, ka dhanë, Inna hadha al-Qur'ana lehdi le Vërtet ky Kur'an, vërtet ky libër Kur'an i zbritur fjalë e Zotit xhallal xhelaluh lehdi le lilleti hi aqwam drejton për rrugën e cila është më e mira. Dorsa dietarët kan thon se fjala yahdi fjala hidaya udzm ka për qëllim Gjithë përfshirjen Ka për qëllim Gjithë përfshirjen Pra qka kodboje me njeri un Aja udhzon Qa kodboje me njeri un Ki kur an e udhzon Qo do me thonë si ja udhzon Kërejt se ndët të ti Nuk i mbet diqka Pa e udhzu ka Zotive Gjelluala Va ju besh shiral mu'minin Edhe pas udhzimit I përgëzon besimtarët Dhzimit, i përgëzon besim të arët e nësot me lejnë Allahu gjellëvarët dhe të hapëmi një tem e cila tem është tem e gjanë të djetarët mirë për neve dhe të hapëmi që tjetë që tjetë fillim dhe një fill për lëgjëratat të ardhme me lejnë Allahu të bareke vë të ala edhe ajo është sa ndikon fjalla e mirë son dikon shikimi i mirë, son dikon dëgjimi i mirë, shikimet e mira në njeriu. Pra, a ka mundsi kur dikush neve na flet keç, na flet me fjalë të randa, na flet, na flet me fjalë të hidhura, na shikon me shikime të hidhura, nuk na pret mirë, nuk na trajton mirë, a ndikon kjo në jetën tonë? A ka këmë dikim në shpirtin ton? A mundet këmë po shkak që ti mu dëshpruhe, me dëvijuhe, me lejthit, me umë rrugën, dhe të shofën me lejnë Allah u te baneke vë te ale. Sa i përket kësa i teme, ndoshta mundet mu dukë fillimisht e randë, mirë po për nëzënë si të dijes, për studentat të ndryshëm, këtë duhet me qenë teme cila ata duhet me morë me seriositet, rinia duhet me morë këtë mesele me rëndësi dhe peshtë të madhe dhe me ju qasë kësaj tematike me një besatim dhe përkushtim të veçanë. Nga se, e gjithë qështja, e gjithë problematika, të gjithë dhe mesele që kanë dëbojnë me shëshirin, me njerijun, me përmjësimin, me dëvoqëmërin, me jetën, tonë, kanë zanafilën të fjala, kanë zanafilën të gjuha, kanë zanafilën të monira të folurit. Të folurit ndikon në mendime, e mendimet ndikojnë në vendime, e vendimet janë piesë e jetës tonë. Pra, njeri u qish flet, qashtu e ndikon në mendjen e ti. A ato mendime pastaj rritën dhe zhvillohen dhe bëhon piesë e trupit tonë, e trurit tonë bohëm pjesë e shpirtit tonë, pas taj mërë mirët vendime, e këtë mirët vendimi, e këtu, është ajo, palëca e njeriut, këtë mirët vendimi për diçka, që a i vendim, mënët më konë rezultat, edhe i shumë viteve të arshme, se që ka mëndohet me njeriut. Njeriut, njeriut kër mërë vendim në jetën e ti, së mënët me i ndryshu, pas taj që i shdoj e hajë, Jo që a i zdo me ndryshu pastaj, a i mundet mi njëher nësër në këshama pëmë nësërit saba me ndryshu me ndimin, për vendimin nuk ka mundësi me ndryshu e. Pasojat e vendimit nuk ka mundësi me ndryshu e. Andaj në e përmendëm në një gjeratat kër folëm për të keqen e vëllavrasjes, që ka thamë? Kër njeri u qëndorë në vëllahun e ti, Allah u gjele gjele luhu qëshë të rajtojë si me i vra kret njërzimin pëse, se së mundet me e këthi pas kryirën e kësaj veprej së në këthem so pas andaj, fjala mendimet gjykimët, para gjykimët që shmendon njëriju që ka i vendvezvese në kokën e ti që ka i cit në kokën e ti të gjitha këto kanë të bojnë me me vendimet kryesore të njëriju Allahu Gjellë Gjellë Luhu në Kur'an ka përmend në surët e shumëta në ajetet e shumëta sa ka ndikim gjuha në jetet tona qekina përshëllim gjemat me gju gju në këtë bot egzistojnë shumë gju Allahu Gjellë Gjellë Luhu në surën hujurat e ka lavdru vetë vetën e ka madhru vetë vetën me gjuët e tona o khtirefi elsinet i kum o wa elwan i kum dhe në ndryshimin e të folërit të juve në ndryshimin e të folërit të juve pra, gjuët e ndryshme kush i ka, ka kryuë zote jonë të bare kjo dhe të ara ka thonë në të folërit të ndryshme në gjuët e shumë të atë juve egziston argumente dhe fakte për Allahun të vare ke vete ala sot në studimet e, e reja vetëm në bashkohorën përdorën nëmbi 7 migju vetëm në bashkohorën pra loj njërzor njërzimi sot vetëm i përdorën nëmbi 7 migju dhe kjo është argument i fuqishëm për madrinë Allahu gjellëvala shteja kësaj gjuhët e cilat kanë egzisun e të kaluarën Gjuha e cila krijohet për përziresë e një gjuhe. Krejt këto çka çka kanë të bojnë? Këto 7000 gjuha nëse argumentojnë për diçka, argumentojnë mase pakti për 7000 forma të mendimit. Edhe pse disa dijetar thonë, edhe në çdo gjuhë të veçantë ekziston monira të të menduarit të veçantë. Për shembull, vetëm një gjuhë, vetëm një popull Një gjuhë flitet në stilin në e lartë, me gramatikë të lartë, me letërsi të lartë. Dhe kjo ndikon te ato klase të ajo e cilat e folin gjuhën me mendime të caktuara. Pra, njerëz që ka lexojnë, që ka studijojnë, humbtojnë dhe flasin gjuhë të lartë dhe flasin me gramatikë të sçuar dhe i, i rin me kujdes të veçantë mënyrën se të folurit dhe i zgjedhin fjalët Kjo klas e këtej djue mendojnë ndryshe dhe perceptojnë ndryshe dhe kuptojnë ndryshe dhe jetojnë ndryshe. Mirë, nga këtej djue ekzistojnë djue rrugës. Nga këtej djue ekziston djue rrugës. Ku të folin ata të rrugës? Ndryshe mendojnë, ndryshe logjikojnë, ndryshe perceptojnë, ndryshe marrin vendime, ndryshe shikojnë botën. Ekziston në mes këtërë që ka flasin lartë dhe atyre të rrugës që ka egziston? Egziston një mesatare astu kësh gramatike lartë pa astu kësh gjuhë rrugës te këta ndryshel reflekton gjua ndryshel mendojnë ndryshel logikojnë, ndryshel perceptojnë me një gjuhë të vetme pastaj që ta të njëtjet gjuhë kur takot ki me gjuhë të lartë me atë gjuhë të rrugës të ullët sunë mirë në veshë Me gjithë se një gjuë e flasën është një të gjuë Sunë mirë në vashë Ky i rrugës I cili e fletë gjuë në rrugës E shikon këta që ka e fletë gjuë në lartë Ndryshe Dhe i doko që në ndryshe mendon e ndjen, Në perceptimet e ti e Ndjen se që ki që ka e fletë gjuën Me gramatik Me gjuën e letërsis Nuk mendonë së jone Dhe ki tjetëri e mendonat të rrugës Se ki nuk mendonë së jone dhe kanë rezervat e njëri tjetrit se çka po mendojnë për njëri tjetrin. Kjo ndodh në një popull. Po mirë, nëse kalojmë prej një nit popull në biom, në bot, 7000 gjuhë secila gjuhë ka kët privilege. Gramatika e lartë, stili i lartë, të poshtë, shkon duke u zgrit. Domethënë, në çdo popull ekzistojnë forma të tëjetuarit të ndryshme. Andaj në dunja egzistojnë Mbisht tëtëmi e shumë më shumë Forma që njerëzit kanë mundësi me jetuë Kjo argumenton për fëqin e zotit tonë Të barëkja vë të ala Andaj ka thënë Allahu gjellohë në surën el-gjim Ve kuna të raiqa i dada Kuna kanë pranu gjinët islamin Kanë të regu para islamit që kanë ba Kanë thënë Kuna të raiqa Kena kanë në shumë tarika, në shumë format të ndryshme, të të jetuarit. Edhe njërzimi, ka shumë forma dhe mënyra të të jetuarit. Mirë, që të forma të të jetuarit, ku e kanë zanafilën e ndryshimit? Pse nuk janë njëtë? Pse nuk mendojnë njëtë? Pse njërzit nuk e kanë një mënyrë të të mendumit? Pse s'flasin njëtë? Pse s'kuptohon njëtë? Pse ka mos mërveshje? Pse ka mos pajtime? se ka diskutime, polemika, pse? Se s'flasin njëtë. Nuk flasin njëtë. Andaj ka thëmë zote e unë gjellë vahara, wa khtirefi elësinet ikum. Dhe ndryshimet e të folorit tuaj. Shikonë Allahu që shë ka pruhe, shkurtë, ndryshimit të folorit tuaj, ndikonë në ndryshimin e të mendumit tuaj. Ndryshimit të mendumit, ndryshonë në, kuptimet ves Juve, jeta juve. E kjo saktë ndikon, ndikon jeta juve dhe vendimet e juve edhe në ahiret. Edhe Zoti njeriu e shef në mundinë se si mendon, në mundinë se si percepton, në mundinë se si flet, në mundinë se si e shikon njerëzit. Apo dikush më zemërdhon, dikush më zemëndon gusht, dikush më i gjymert, dikush më koprat, dikush është mafisnik, dikush është më i lig, dikush është më i çndrurshëm dikush të thijet me njëherë dikush është më emocional dikush është më, më i vrasht ka emocionet kret kjo ku e ka burimin kret kjo ku e ka burimin të gjuha të gjuha andaj Allahu Tebare kjo vëtale nga kam su në Kur'an se gjuha nuk është vetëm mjet komunikimi gjuha gjemat nuk është vetëm mjet komunikimi po është edhe mjet mendimi Mjetë mendimi, mjetë perceptimi, mjetë jetë, mjetë raporti, e kështë në radhë. Ame ga thënë Allahu të e barë, kjo e te alë, në surën El-Isra. Kjo është e para, pra, e para prej dobiët të ndryshimeve të gjuve, dhe ndryshimit të formës të gjuës, dhe ndryshimit të formës të përdorimit të gjuës, ndryshon në jetën e njëriut, ndryshon një jetën, E njëri jutë, ka thënë Allahu Jellewala Vë kulli ibadija lëti Vë kulli ibadija kulun leti hi e ahsan Tëtë Allahu Jellewala Thuwa ju, e rabbetë mi Thuwa ju, e rabbetë mi E rabbetë mi, e ka përçëdhim besim të arët Je kulun leti hi e ahsan Këtë flasin dërmjet veti Le ti përdorin shprejet më të mira E njëri jutë kurt flasin ndër me veti leti pordorin shprehjet më të bukura më të leta pse vall a thu vall shikoni çuçi vjen Allah shprehja vetëm forma se siki fol pa e shikuar në jetë mundot më kon në jetë mirë mund më kon në jetë lig mund më kon çëllimi mirë mund më kon çëllimi këç mund më kon më sharr pa sharr kës nuk lu ndron pse se çiket shprehje në jashtëme e shpridzon diku shteter qëka tëtë Allahu gjellu ala thuju rabbetëmi leti përdorin fjalet më të mira se val inë shëjtane jenë zë gubejnë se shëjtani i këtë shpërdor për të futë armicin dërme të të tëre a shikoni një njëri, dë njërës flasin dërme dë vetin njërën e e thot një shprejje një anje e thot një fjal dhe atë fjal dhe neve Allah u gjeluar nuk në ka thonë qasin zemër na kur flasme me njerëz nuk e din qa përmënën mrejnaj na e shikojnë apre përjasht anë dhe ka thonë bëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem se kush do me prishke të ligjë që me ndërhi mrejnë da ka thonë nuk është prej neve ka thonë bëngamberi aleyhi salatu ve selam lem nuk mërë e në shuk ka botonë nës nuk jene urd që mi qa dëbërem shmë të njerëzve prej përjasht, mirë këtë prej përjasht dy njerëz, diskutoj që ofte dhe nësi janë miq që ofte dhe nësi janë blëzër që ofte dhe nësi janë familjarë thëtë Allah u gjelluala nëse ata nuk i përdori shprejet jëtë mira jëtë mira matë mirat nëse nuk përdohen shprejet matë mira kanë thonë djetarë cilat janë këto shpreje matë mira Shpreje të cilat Nuk elojnë ata që ka të dëgju tyje Ata që ka poflet me tyje Me e mendu në asë një përçind Se ki për qëllim di shka keq Kjo shpreje e mirë Cila shpreje e mirë Kur ti a thudikujt një moa bet Nuk ele me mendu Në asë një përçind Se je duke thonë di shka shër Edi je duke i mendu di shka shër Edi je duke e sinu di shka me të keq Pse valë Se inë në shëjtane jenë Se shëjtani depërton Në përmjet të të rëfjallëve Në përmjet qka? Në përmjet të fjallëve E shpjidon fjallëve A ti qëta po do me than E ti qëta kërë thave Ti qëta i të dash më mrije E kështu me radhë Shka i livë zingjir njëriju Pastaj pasoja të fjallëve Dhe e risa vjen dërte Grindja, konflikti dhe ma e keqja Allahu në rujt Andaj Allahu gjellëvarash ka thot Kulli ibadi, i bëdi Thuaj robëve të mi Leta thoi Ata e cila është ma e mira Se shëjtani Deportëm në dërmjet tëre Pse Inë në shëjtane Kënë në insani aduën më bina Sepse shëjtani është armik i njerijut I dukshëm E ku e ku A mundë shëjtani me inzemër? Jo Nijet? Jo ku në fjallë, andaj, në përmet fjallëve, i janë, kanëra popojtë, në përmet një fjallëve, kanëra qeveritë, në përmet një fjallëve, kanëra për andoritë, i ka dal një fjallë prej, prej, prej brenda pushtetit, ka dal në shesh shkoj pushtetit, një fjallë vetëme, andaj, arabët kanë thonë, një riu me fjallë ngritët dhe me fjallë, po shtërsohët, Andaj për ingamberin sallallahu aleyhi ve sellem Në ditë për e didve Qa i tha? Muad ibn i Gjebelit Edhe shumë brej sahaveve të tjerë Kër e pëtë nja Rasul Allah Qa e runë mas shumë të njerijun? Qa duhet njerijun mas shumë të me pas kujdes? Qa tha për ingamberin sallallahu aleyhi ve sellem? E kapi gjuhën e ti me dorë Tha ha e tha E kapi gjuhën dhe tha Që kjo? Që që kjo? Sahave të që ditën Disa prej tërë thë një Rasulullah A që që kjo gjua i kokrit fajët Tha I humbësh në nëstane është një shpreje të arabo Për gdhelse I tha për nga mbëri a.s. I humbësh Pra, mos me ndok shtu Tha krejt banorët e zjarit Janë për i gjuhës Krejt banorët e zjarit A dhe thashtë në filim të legjaratës Se kjo tematikë është shumë erëndësishme në libri në Zotit e Barë, kjo e të ala. Andaj e para që ka të vajë është se në përmjet fjalëve dhe në përmjet gjuës, dhe në përmjet të folurit, në përmjet të folurit, se si fol në riu, e ndërton një jetën e ti, e ndërton një jetën e ti, po jove qka që, e ndërton edhe akiretin e ti, e ndërton edhe akiretin e ti. Tjetra, që ka ka më përmend, djetarët e psikologjisë, dhe njëtë që se dhe të mirën me studimin e ndikimit të gjuheve në trurin e njeriju dhe në shpirtin e njerijut, është ajo se njeriju në varsit prej kuptimeve që ka i ka fut në kokën e ti, qashtu e shikon e dhe botën. Qysh? Qysh është ndërtu njeriju në fëmiri, e qysh është ndërtu një përceptimet, qashtu e shafet dhe dënjojën, qashtu e shafet dhe edhe këtë botë, qashtu e shafet që është të dhe shef e dhe ahiretin, që është kam e qenë dhe përfundimi i ti. Allah honoruit. Nëse ketsh, ketsh, nëse mirë, mirë. Andaj, djetarët kam pru shumë shemboj të cilat argumentojnë se njëriju është peng i fjallëve të ti. Njëriju është peng i të mënduarit të ti. Andaj, kujdesë se si vlepë, se të fodëvit ndikon, të fodëvit ndikon, të ndronë mëndimin, Nëndronë për tërtimin Një fjallë një rirë Një fjallë një rirë Ka thamë bërë nga meri Sallallahu alaihe sallam Julqi e hadukum kelimetem Njoni prejuve e hedh një shprejhe E hedh Ka thamë julqi e hedh Je hui biha Zhytët ma shprejhe Me një shprejhe Jo dy, nja Veshtë një fjallë ka thamë Mirë po që ajo fjallë kanë diku Pas taj në jetën e ti ka ndiku pasaj në vendimët e ti, pasaj ka ndiku në akiretin e ti, deri sa ka thonë bëngamberi sallallahu alaihi sallam, e fud në gjehenem, 7-10 vjeshta, me 7-10 që në atjehit, jo me 7-10 që në këtuhit, 7-10 vjeshta, futët në gjehenemi në Zotë i Gjelle Gjellu, Allahu në arujt, pse, që ka thonë, që ka thonë, e ka thonë një fjalë, ka thonë bëngamberi sallallahu alaihi sallam, lem një lëkile hëbëllën, se ka në nu menden, nuk ka qeni koncentrum që ka po thot. Asa njëri ju flet pa u koncentruhe, pa u përcentruhe, pa e bitë se kjo fjalë ku rokë, që ish kuptohet, si perceptohet nga anë e këndërstarit, nga anë e ati që li pot ngonë tije, anaj di të me pas kujdes, se si, si flasin. Djetarët e psikologjisë mirën shumë me këtë kaptin, se kjo është kaptin shumë e rëndësishme, dhe se shëriati jonë Sonet i pengamberi sallallahu aleyhi sallam është ti stërmbushur gufëm prej asaj se sa i e prëndsi fjales fjales, kujdes me fjales kujdes e si flitni kujdes, kujdes e kështu me ratë deri sa neve shëriati në kanë dërhi edhe në mendime na, në Kur'an e gjenja se shëriati jonë, Kur'an e jonë të feja jonë, ndërhin mendime, tëhin mendje, edhe thot ka dalë qëtu, ko e të shku në tanë? Allah shkifol, Allah nuk kifol, nuk e kin zirë për jashtë, mirë po, ndërhinat jem rënda, që ishë që mos me mujtë me dalë për jashtë, se si dalë për jashtë, ajo banë fesatë të madhë, për shembol, që ishë në kanë ndërhin mendje? Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu hu në Kur'anë, lejë se kamit lihi i shejnë apo kjo është për pjesës e besimit ton për islamit ton të të kuzum mora kemi me mëndu qështu do mos do Allahu nuk është si kur kush apo shirë qështë ndërhin ajetin me ndjen ton kërejt për neve këtu e ketë dunjajës si cëli për neve me ndonë qështë është zotit qështë është Allahu Si cele prej neve, nuk kanë nevojë me dhënë dikush, mu kurrsëm ka ardë mendime. Krejt e sa have ju jo kanë ardh. Kështu ashtu. Fotografi të ndryshme. Mundohet trobi, mundohet njeriu me mendjen ti me e tij, me make-up, çështë dokut, dash-ta dokut çështu, dash-ta dokut ashtu, dash-ta as çështu, ndoshta ndogut çështu, për ditë ndron, apo. Çfarë i ka thënë Allahu xhën-lewala? Laysa ka mithlihi shay. Krejt e të pa më çka po të vin, sa çështu, siam çështu. Nuk jam çashtu. Ka thënë Oman Ibn Thabit, hoja, i par nga hoja e pa nga xhallorët e mëdhtë të mëdhëve Imam Abu Hanife, dhe na shpjegimin e këtij ajeti çka ka thënë. Çdo fotografi, çka i vjen në robit, çdo fotografi, çdo pamje, çdo dukje, çka i vjen në robit në kokën e ti, por Zotin e ti Leta dhije se Allahu sa qashtu Edhe një herë për sëriti Se sindikon feja jon Me i parandalu Mendimët Ka dhënë ogja Ebu Hanif, Allah e Mësheroft Kush mendon për Allahu Kështu, ashtu Qfar do fornë që i e mendon Të madhë Qish dhush që i shtamendojsh Ka dhënë sësht ashtu Pse se ti së në roket mesejle Heq, nuk ki kapacitet Nuk ki kapacitet asë prej lartë, asë prej ofër ty me ta kap formën e Zotë gjell -Gjell -Gjell i gjellë në gjellëlu ajo është ma i madhë lejë se kemi thlihi skasi ajë qëka da më dojë skasi ajë gjdo sen kure matë në ana e këshina një dhishka tjetër që ishtë ishtë ishtë shtu ishtë i bardh, i zi, i gjellë, vërt, i kaltër u do ke i madh, i gjat, i gjanë po mirë kër ta përseptojë Zotë i në tanë të bare me qëka punësh me grasu lejë se kemi s'ka si aji a najti s'mun është me para mendue a pas ka ndërhyjë e shëriatin mendje ka ndërhyjë, ka thë ndalu ka thë ndalu ardhe një ditë prej ditëve shokë të pengamberi sallallahu aleyhi sallem të pengamberi sallallahu aleyhi sallem dhe i thanë, ja Rasul Allah oj dërguri Allah po në dhinë do mendime ha? do mendime, jo fjallë Allah s'kishin folë, do mendime nuk po guzoj në asmi kalëgju Për nga mbërë a lejë salatës a sa me ditë që ka puna Tha, awa, këtë e te, këmë, a ju ardhë? E ka plitë, e ka plitë, pesimtarit i vinë mendime, i vinë për zotin e ti Shkonë qëtitët atje Tha, a ju ardhë? Thamë po Shiko, asë si kalzunë që ka ardhë? A këj pitja ju ka ardhë? Tha po Tha mirë Pse mirë? Tha se që kjo për imanit Po të qka ka arë, a të s'kallzun? E diti, pengameli sallallahu aleyhi sallam, që ka arë? Kan ardhë mendime të ndryshme në përfityrimin e zotit të të tëre. E pengameli sallallahu aleyhi sallam, qka i tha? Nuk ka problem deri sa së qitë një përjasht. Dvjen një form dhe i thua një një një, një pishokve të, për një mishëve të, thua alla pram, që shtu ku me ndu për zotin? Që shtu ku ka dalë? E ta shmiri s'logari Ta shmiri s'logari Se zgujdonë me nëzirë për jashtë Se a i laf mundët me qarkulluë A i laf mundët me qarkulluë A jo fjallë mundët mu përhapë Dhe bët fesat Ka unëci me ndikue Me të keqë të njërzit Dësa nëse e mba E largëm, kërkom grojtje për po e zotë Gjellëvala, largohet Po ne si të vjenë tjetëri Në të vjenë tjetëri Ska problem Andaj, dhejri sa nuk delë në fjallë nuk është e rrezikshme. Po kur dalën në fjalë, ata rishëm rrezikshme. Andaj pyengamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, nuk është problem, kjo është për imanit, deri kur, deri na nuk e shprehni me gjuhët e juve. Dietaret në shpjegimin e kësaj mesedhe kanë marrë shumë shembuj. Për ta vërtetuar ndikimin e gjuhës tek njerëzit, kanë thënë duhet me shikue studimin e fëmijëve. Në studiol Famil me shikues se si rritet njeriu dhe si ndikon në trurin e tij, a se si ndikon në trurin e tij. Në shumë vende, për vende të ndryshme të botës, ndryshojnë kuptimet e gjuhëve. Për shembull, por ta kuptoj një shembull. Në një pjesë të Afrikës, në një pjesë të Afrikës ekziston popull i cili nuk dallon me zgjyrës i jeshil dhe kaltër. Te jelbert dhe ngjyra e kaltër. Si? Ta ta e jelburta dhe e kaltërta e ka një emër. Ajo është e jelbur. Skan ata e kaltër. Nuk kanë ata e kaltër. Po kjo munges, e çesaj shpreje çka ndikon. Ndikon se ata kur e shohin të jelburtën dhe kur e shohin të kaltërtën ta tarf lektom e jelbert se s'kan shprehje nuk din ç'i shmi thon të kaltër të shkjoë e kaltër ai nuk është e jelbert na e dallojn apo na kur ta shoh me të gjelhë të vojm këo gjelhë u paske vesh me jelbert kur ta shoh me dikant me të mavet me të kaltër them këo koka e mavet nëse vjen ky popull dhe ta shaf jelbertën edhe kaltër tën, të kaltërtën te syt e tij është e jelbert Pse, saj kur nuk e ka një shprejnë e kaltër, zdi, që shmi thonë. Mungesa e fjales, ka ndiku në mungesën e syrit. Ka ndiku në mungesën e syrit. Andaj djetor ka nërë me shumë shembuj, për të tregu një mesele. Se ngushtimi dhe gjërsia e gjuës, ndikon në tru. Ndikon në tru. Qandai sa më shumë që njeriu e ka të zhvilluar aspektin gjuhësor, aq më shumë e ka të zhvilluar hapësirën e menduarit. Maxjan mendon. Qandai Imamot e emëloj. Imamot prej sahabeve, prej tabiineve, imamot e katër më dheveve. Pse muslimanët gjithmonë kanë thënë do të më ndjek ata. Pse? Por ja një, një shembull. Pse në nuk kena mundësi me dal asnë nga medhebi Ebu Hanifës, asnë nga medhebi Shafiijut, asnë nga medhebi Malikut, asnë nga Ahmedi. Ka cilës që ati pari ki me dal. Pse? Se kurën e kurës asnë njëherë nuk ki kapacitet me e legju Kur'anën e ti me të shku mendja diqka shka i shku atinve. Kur? Se aje di gjuën shumë ma shumë se ti. Gjuëa Arabe, gjemati ndëruar, i ka 11 milion fjall gjua ma e ma dhe sot është gjua ngleze gjua ngleze me, me vërtëtimët dhe pohimët e atore qka e sot dion gjua gjua ma e zhvilluar në bot sot është gjua ngleze gjua ngleze i ka në fjallorin më të madh 600.000 fjall në fjallorin më të madh i ka 600.000 fjall gjua më zirëtar në bot 600.000, nuk e mri një milion Gjua Arabe, i ka 12 milion Jo mi, milion, fjall Do me dhanë, është Tejet, tejet Përcindje ma e mave se sa Gjuhet e tjera A da në studimet e A të në që e kan studiu gjuon Ku kan studiuese Rëzicet e shembjeve të gjuve Se mundet një gjume, me ushem Ka pas gjuho latine, janë zhduk ato gju Dhe ka shumë gju janë zhduk Në studimet e këtyre njerëzve Kanë thamë, gjdo gjuhë rëzikohet më unë. Qish, ndikon, se përdor populli, nuk shkru në libra, nuk mësohet në shkollë, me fuqi, nuk investohet financiarish në gjuhë, gjdu këta i popullë shkon në gjuha. Gjuha arabe është jashtë rëzikut. Gjuha arabe është jashtë rëzikut. Se, se erunë në libri Zotë i Gjellewala. Këta nuk e pohojë musliman, këta e pohojë studiusit për shkive amerikan dhe europian e po hojn se dhuarave, s'ka rrezik. Hiç e kanë nxjerr prej prej rrezikut. Mir. Ata rkthemi te imamat. Pse s'u ndalna prej imamave? Pse njani do sot thot un inshallah direkt Kur'an. O valla un e smuim me shkuar imamat më djeg. Un e po du direkt prej Kur'anit. Nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi o valla, se dhuha dhe pesha eran, e ran e kti librit është e pa arishme për kokat e tona. E randështë, nuk e shë. Ti nuk e shë, se si din gjirat. Mere ke të shembul. Ata një fjallu mungën, se shofin. Kune shofin të ma vitëm, ju do këtë gjelbërt. E shofin gjirën e kaltër, thojnë e gjelbërt. Në vendet e poleve të ftoftatje, ku nuk ka gjelbrim, është veç akovë, është veç borë. Hini këtë studime, shikoni në në librat e studiuzve. Atje, shko gjelbrim, asko fatësi, po ka veshë bardhë. Gjuha e atyre që ka flasin atje, vetëm për fjallën e bardhë, apo me të në fjallën e bardhë, në gjyra e bardhë. E sa shpreje e kena për këta? E bardhë, nja. Dikun, dikun, mund më gjetët e në një fjallë. Në gjuhën arabe ka fjallë e bardhë, shumë fjallë. Mirë, pa nuk e mërin nivelin e qasaj gjuhë. Se, se ës qka fjales që bardh i thot me dymi shpreje dymi fjall i thojnë vetë të në fjales e bardh ama gjdo fjallë prej dymive është e bardh tjetër prej bardhës të parë e dhjeta nuk është e bardhë dhe e parë e pës dhejtë atje nuk është e bardhë dhe e dnizjet e qka, pse a ka mundësua allahu dymi fjallë për fjallën e bardhë sa ta veç bardhë dhe kanë aty kur ti kanë 2000 shprehe enjirohen një sipas atmosferën. Enjirohen sipas atmosferën, se kjo hapësirë për mi thon kjo e bardha pak a më e shtrëngu më kjo pak më e shkëlqimë këtu më radh. Këtë çka nuk e kupton se gjuha, kjo është një më e madhe, vash, mirë po e hapom për ta treguar se sa ndikon në trurin ton gjuha. Fjala, mënera, stili të folurit ndikon në trurat ton. Andaj nuk kemam mundësi më të dal për imamave. S'mundët Më nuk mundet marrë dikush me kuptu fejen ma mirë se e bu urejra së mundet, sa i gjuën arabe që ka e zotron, ti nuk ki mundësi asë andër me po asë andër nuk e shefë qish me ndon e bu urejra, e ti nuk ki mundësi me kuptu fejen e zotit gjele gjelewala, kjo temë është e gjan me lejnë Allahu gjelewala dhe da vazhënë në legjaratat e arme ta të tregojnë rëndësin dhe ndikimin e fuqishëm që e ka gjuha forma e të folurit në truraton dhe do ta vija nëpërmjet kësaj ligjëratë, nëpërmjet kësaj tematikë të një pikë shumë e rëndësishme. Sa ndikon Kur'ani në trurin e njeriu? Sa ndikon Kur'ani në hafizin? Hafizi ndikon në trurin e tij, në shpirtin e tij, në syjet e tij, në veshët e tij, në jetën e tij na melin Allahu te baraqe we taala ne jero da tash me shof me kitab ne permet fjalve te Zotit te baraqe we taala fallet apenga bede sallallahu alaihi wasallam dhe studimit te studiuze elusim تبارك وتعالى صلوا جل جلاله و تمصلوا كبتو فيال الزوتي فيال النبي صلى الله عليه وسلم الاسم الله جل جلاله صلوا تبارك وتعالى تدريجيا مكران تدريج شيرتا مكران الاسم الله تبارك وتعالى صلى جل جلاله 12 امامنا بمثال سيدنا الاسم الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى نمصلي اذبطوه وردات الزوتي فرضت الزوتي الاسم الله جل وعلا شاء الله جل وعلا مسلمان قدشان الله تبلمه يتيمة المسلمان والله تبولان سقام نورد نبو يتارد الله جل جلاله يأكرين نبو يتطرى دمو يتشمري تترى أقول قولي هذا وستغفر الله ليه ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين